I'm going to dance when I feel something inside, something that I don't have to wash, I'm going me feel free to dance. Bos días, boas tardes ou boas noites estás a escoitar o episodio 45 de Habitando un podcast, un falangullo do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia Eu son Marta Fernández e hoxe estamos reunidas en liña por videoconferencia unhas cuantas voluntarias espalladas a maioría polo rural galego para gravar o primeiro nunha serie especial que chamaremos Habitando Rural Había tempo que non nos xuntábamos para gravar pero voltamos con forzas renovadas no que vai ser unha serie de episodios adicados a unha nova linea de traballo que arrancamos hai algún tempo xa e que pretendemos explicarvos ao longo deste episodio. Hola, Rebeca. Hola, un saludo. Hola, eu son Lucía. Hola, eu son Helena. Hola, eu son Bea. Hola, eu son Alberto. Hola, eu son Ana. Unha promo de algún outro falangullo que recomendamos e comezamos. Lembramos da vida chorar Quieres conocer a grandes mujeres, mujeres inventoras, abogadas, piratas, premios Nobel, cantantes, rebeldes, mujeres escritoras, astrónomas, mineras, actrices, mujeres con historia. El podcast donde Elena te cuenta la historia de grandes mujeres que han dejado su huella en la historia de la humanidad. Mujeres con historia. Escúchalo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Habitando, o falangullo de arquitecturas en fronteiras Galicia. A Galicia rural enfranta xa importantes violacións do dereito ao hábitat que poñen en perigo a súa sustentabilidade. Esta crise manifesta na escaseza de servizos e infraestructuras básicas que provocan un desplazamento significativo da poboación máis nova, especialmente en mulleres. Unha despobación sistemática do territorio é unha consecuente degradación social, económica e ambiental. A Galicia rural non deixa de perder poboación nun fenómeno multifactorial impulsado pola emigración cara ao eixo atlántico e outras áreas urbanas da Península Ibérica. Existe un éxodo marcado e desigual entre sexos, son das mulleres xoves son as que máis abandonan as zonas rurais. Duas de cada tres persoas que abandonan os concellos pequenos son mulleres, na súa maioría entre 16 e 44 anos. Isto implica un déficit das mulleres nos concellos pequenos e unha masculinización do territorio. Este fenómeno ves agradado polo envellecemento, que significa que a pequena poboación feminina rural ten altas porcentaxes de mulleres maiores de 65 anos, que cargan coa responsabilidade de manter a poboación rural e garantir a presencia continuada das xeracións futuras. Os principais motivos a dificultade no ámbito no da mobilidade por mor de carencia de servizos públicos de transporte ou inexistencia de infraestructuras que articulen o territorio, dificultades para o relevo xeracional das labores agrogandeiras e, en xeral, a falta de servizos. E, como consecuencias, a caída demográfica ou deterioro eh, do tecido socioeconómico o abandono e o embellecemento da pobación que produce unha fenda na transmisión oral e interxeracional, con unha perda de saberes populares e coñecementos relacionados co territorio e o desenvolvemento da vida no medio rural. Ademais, enfrentáse a ameazas que cada vez por desgracia estamos máis familiarizadas como os incendios forestais ou outras catástrofes de carácter medioambiental, e instalacións de macroproxectos de xeración de enerxía e recursos ou de industrias agroalimentarias que presudican a sustentabilidade do territorio e ameazan os ecosistemas afectando a calidade de vida da poboación residente. Estas son algunhas das problemáticas que detectamos e que nos preocupan, polo que nos mergullamos no último ano neste proxecto chamado Dereito ao Hábitat Rural e que pretende abordar estes temas desde o contexto educativo nas zonas rurais, traballando principalmente en dúas liñas. Por unha banda, proporcionar recursos, materiais e ferramentas ao profesorado que lles permitan adaptar e contextualizar o currículum educativo as condicións específicas do seu ámbito local, así como formarse e reflexionar sobre as posibilidades pedagóxicas que ofrecen as metodoloxías ecoeducativas dende a necesidade de engadir ao currículo unha nova mirada. E por outra banda, ofrecer ao alumnado modelos alternativos de desenvolvemento humano-rural que sexan viables e compatibles coa sostenibilidade da vida baixo unha perspectiva ecofeminista e ecosocial. Se vos parece, compañeiros, podemos comezar por contar un pouco do que vai feito neste proxecto nestes primeiros meses. Eh, traballamos especialmente co profesorado, faixamos o curso de intercentros, traballamos coa na unidade didáctica, tamén se deron ás formacións de cartografías que nos podedes contar sobre todas que estive chedes máis metidas Lucía, Rebe ou Alberto. Nestas primeiras actividades, nós o que Queremos conseguir con este proxecto non é ter como un material didático que nos axuda a reflexionar sobre este tema que comenta Marta, non un material que podamos levar ás aulas. Entón, o eh, noso apoio permanente sempre é o profesorado. Para iso organizamos unhas xornadas intercentros inter nas que compartir co profesorado co que temos en común moitos proxectos, xa conhecemos os seus proxectos de antes, eh, e temos unha certa relación de confianza, organizamos estas xornadas para debatir e repensar como podemos traballar estes contidos didácticos, Non reflexionar con eles e elas sobre o dereito a rural nos centros educativos de Galicia. Eh, foron dúas xornadas en o Vides Plurilingüe de Ames na que estivemos traballando cos 15 centros que están eh, participando no proxecto eh, recollendo aportes para este novo material didáctico. Como que moita lucía, neste intercentros eh, tamén fixamos unha formación sobre o dereito a hábitat no que estuveron presentes este profesorado participante e eh, tamén moitas de nos eh, servirnos para reflexionar como entendemos este hábitat e eh, na nosa contorna máis próxima e engadir tamén o debate de como comprendemos e entendemos e definimos este hábitat rural e como é diverso ter representación de centros e eh, de persoas que ou son ou traballan nas catro provincias de Galicia vemos esa complicidade que ten o hábitat, esa diversidade que non é un mismo rural nunha zona que noutra. Continuando, co que comentaba Rebeca Lucía desde Arquitecturas en Fronteiras sí que viñamos traballando nos últimos anos co tema de dereito a hábitat e con, a través deste proxecto e a través deste grupo de profesorado que estaba participando no Intercentros o que se buscou por un lado foi facer o adaptar ese dereito a hábitat a un dereito a un hábitat rural e lo que nos permitía sería cambiar esa unidade didáctica que teñamos desenvolvida por outra unidade didáctica máis específica ou que incorpore contidos relacionados co hábitat rural, e para iso se desenvolveu unha pequena formación con todo este profesorado de intercentros na que poder reflexionar sobre esa unidade didáctica, sobre os cambios que pode ter e como poder traballar dende cada un dos centros que teñen vinculación co rural. Ademais disto, tamén se desenvolveu neste primeira anualidade do proxecto eh, unha formación sobre cartografías, neste caso no, no CCR de, de Vigo, no Centro de Formación e Recursos de Vigo, eh, coa idea de que eh, o profesorado participante nesta formación pudese aproveitar unha formación sobre como poder plasmar a multitude de datos que pode recorrer no mapa. E a través destas experiencia poder levar a aula e que pouco a pouco podan esta aprendizase e no seu día a día nas clases? Pois traendo isto que comentas Alberto sobre o traballo da unidade didáctica eh, me recorda cando no, no, dentro do propio grupo de traballo estábamos aí debatindo como precisamente traer esta especificidade do rural a unidade didáctica É un dos temas que xurdiu, unho, un dos debates que xurdiu era a dualidade do rural urbano sabendo que a cidade foi un lugar prototípicamente vinculado á vida económica, cultural e social, mentras o campo era supuestamente proveedor de, de recursos e eh, en menor medida eh, fogar das sociedade de la brega, nos agora queremos romper un pouco con esta tradición académica de dualización entre a, o que é a cultura rural e a cultura urbana, porque creemos que sempre estiveron vinculados a nivel de recursos, a nivel de mercancía, a nivel de poboación e movimento, e máis a día de hoxe porque coa chegada de infraestructuras e da comunicación nun mundo globalizado desde logo non ten sentido falar de un sen o outro. Non? No concreto, nos queremos evitar diferenciar estas dúas realidades como se foran halladas na Galiza, xa que é un territorio Difuso, eh, o, sea, o seu propio territorio difuso, xa mostra unha realidade de identidades híbridas onde non se sabe moi ben se sentirse unha xecinte se rural, se xecinte urbana, pois os propios estilos de vida están cada vez máis homoxenizados. Desto en concreto falaba a Helena, que está aquí con nós, no seu TFM, sobre a comarca da Terra Non sei se queres, Elena, comentar algo sobre este tema ou como se materializa este, este concepto ou como podemos romper estas dualidades, eh, segundo o que ti tes estudado. A ver, a verdade, eh, cando fixen este traballo, eh, a, o in, a interese principal viña de, de algo moi persoal. Eh, buscando unha interpretación máis académica dende os meus, bueno, aos coñecementos que fun adquirindo na miña etapa universitaria e eh, neste propio máster, non? Que casualmente se chama cidade e urbanismo. Entón, claro, daste conta de cando se estudia o hábitat das persoas, nunca se fala do rural como algo habitado por persoas. Eh, esta visión sempre é extractivista, non, do territorio e isto era unha cosa que me preocupaba porque, o mm, que estás comentando ti Marta, da propia hibridación da sociedade na que vivimos, sobre todo a sociedade galega se cadra noutros territorios non está tan claro pero en, en Galicia é así e, a xente cada vez é máis urbana pero sigue habendo un pouso cultural rural moi grande entón as conclusións as que cheguei mm, foron precisamente que aínda que hai un movimento de resistencia rural no que a, a sociedade máis rural sigue tendo un, un forte impulso ou un gran orgullo de pertencer a un hábitat rural as súas formas de vida xa non teñen nada que ver coas deseracións anteriores e isto ten que ver polo modelo eh, ten que ver con o modelo de globalización eh, e de xeración de recursos capitalista, non? Um, unha das conclusións que chegaba no traballo a nivel económico é que a poboación que vive en zonas que podemos denominar rurais eh, xa non se adica a algo economicamente considerado rural. As, as tarefas de vinculadas ao sector primario siguen sendo parte moi importante das zonas rurais, pero a poboación non se adica maioritariamente a iso. Entón as formas de vida tamén se parecen cada vez máis ao que poderíamos considerar urbano e a diferencia maioritaria é o acceso a servizos que si sí que hai unha forte discriminación a poboación que vive en zonas rurais eh, existe unha serie de prexuizos a, entre eles tamén está bueno, o tema idiomático, a diglóxia seguramente cando falemos máis adiante de Latinoamérica con Bea Vai haber puntos en común, ainda que realmente, evidentemente, a sociedade, digamos, occidental, europea, o dereito de ciudadanía está máis conseguido en todo o territorio, pero a poboación rural súfrese esa discriminación a día de hoxe. Entón, o punto máis diferenciador pode ser ese, ademais da propia densidade de poboación, que o feito de que non exista xente ali fai que os servizos públicos minguen e iso é un digamos un ciclo sen fin que nos leva á circunstancia actual ou polo menos é o que eu puiden chegar á conclusión que impacta ademais con maior forza nas mulleres, as rapazas que somos dali, do rural marchamos porque as posibilidades económicas pois, é de vida tamén son diferentes porque bueno, os cuidados recaen como esforzan nos ao non existir unha rede pública de servizos e ademais creemos tamén, non? Falábamos un pouco cando eh, por non falar dos, dun solo tipo de rurais, senón de diferentes mm -hmm. rurais e, e mesmo xa en Galicia podemos falar de moitos tipos de rurais. Isto é máis evidenciado nas comarca... pues, bueno, nas provincias de Lugo e e Ourense, non? O sea, o que estás comentando Helena. o tema da a terracha está precisamente, así como a montaña lucense e ourensa. Mm -hmm toda esa franxa que que está migrando a diferentes lugares, pero dentro da Galicia, hacia, hacia o eixo atlántico, como decíamos antes. Sí, a ver, isto é un dato eh, a realidade. Os motivos pois, para min, teñen que ver con donde están os pocos, os, os nodos de poder eh, económico e político. Eh, claramente, pois, as zonas costeiras en xeral, existe un fenómeno de elitorización varias autoras falan dese fenómeno a nivel global e pues, no nosso territorio tamén ocorre en, to, en todo o que é o eixo atlántico denominado así tamén por diferente bibliografía está conectado a nivel infraestructural porque é a, a liña na que se move mm, o comercio as persoas e polo tanto lugo eurense quedan máis desmarcados desta de, de zona, desta de de de área, digamos, de influencia. Siguen tendo puntos a favor mm, a nivel estratégico, porque ali hai mm, produtos que surden de algún lugar, eh, sobre todo o sector primario, como vimos dicindo, pero claro, o sector primario mm, non goza do prestixo que pode a día de hoxe ter outras industrias ou economías. É un dato, pero igual que ocorre, se cadra no que se está chamando xa como a Siberia española, non? Eh, Castela León, Castela Mancha ou outras rexións, incluso Asturias, bueno, zonas que foron anteriormente mineiras e que a día de hoxe pois no proceso de reciclaxe, digamos, da economía non puideron remontar, non atoparon outro elemento que fixase que a poboación se poidera asentar. E iso tamén é un problema porque estamos vinculando o dereito ao hábitat, ao dereito á economía, non sei como decilo, a verdade. Se non tens un medio de subsistencia, non podes elixir onde vives. A xente depende diso. Entón, pois, si, ourense son as máis, as máis afectadas. Enlazando co que están a contar Marta e Helena, a min esto recordame moito a, a unhas compañeiras que, que solemos invitar aos proxectos que facemos dende arquitecturas en Fronteiras. Que se chaman autonomía, temos reflexionado moito con elas. É unha cousa que tamén facemos dentro de destes de grupos que ao final somos case todas voluntarias de Arquitecturas en Fronteiras. Eh e continuar a, a formarnos, e nunha formación con elas falaban disto mesmo, non? Elas reivindican moito o tema do rural, vivir no rural, traballar no rural, levar eh, todo isto tamén ás escolas eh, e claro, de algunha maneira tamén nos atravesa as que estamos aquí, non? Todas as persoas que estamos neste grupo, a maioría estamos nese rural urbano nese, claro, moitas criámonos nos, en zonas rurais, pero aos 18 movímonos ás zonas urbanas para estudiar, porque sempre se nos dixo que non había nada, non? Que, que ese motor, claro, económico ou académico ou esa vida que se supón que temos que ter e donde están esas cousas que nos dixeron eran nas cidades e pareceme moi interesante como, bueno, non sei se da na xeración ou non, pero pero esa, non sei se vénda a globalización ou o qué, ese romper esas fronteiras urbanas rurais, eh situarnos nese lugar un pouco mixto de pois pues, igual vivir no rural, pero traballar mm, virtual porque non lo permite, non? Entonces, moi interesante do grupo de persoas que estamos aquí que ao final o que estamos a falar atravesa nos, o noso día a día tamén sí, Eu queria completar aí unha cousa que comentas ti Bea que as compañeras de Otonía creo que tamén teñen bastante claro em, que, que o seu traballo ven de unha intención consciente de resistir pero non somente de resistir senón de facer iso algo normalizado eh, precisamente de reinventar o concepto rural tomando como un símbolo de personalidade propia, algo idiosincrático, pero que non este asociado a traballo no rural, e, polo tanto, que sí, que evidentemente o sector primario está ahí, e é superimportante, pero que non soamente iso é ese rural, porque existen moitos prexuizos alrededor de iso, e, com, como que se construiu sempre esa dualidade pois, do que estamos falando, non? Da diferenciación entre em, cultura e incultura, eh, poder, mm, territorio, extra, extra, eh, que sei, o que se extrae o poder, digamos, o recursos, entón, iso pode ser reinventado, eh, que, supoño a nosa xeración está aí, non? Retomando esta mesma idea, eu que estou traballando, bueno, é dicir, que son profe na zona de Berín. Eh, Berín, ao final, é unha, é unha vila, é dicir, eh, seria máis case urbano que, que rural, aínda que moito do alumnado que temos no, no noso centro ven dos concellos limítrofes e eh, son concellos plenamente rurais. Non pode ser Coaledro, Imbra, Laza, é dicir, todos eles, Vilar de Vos, son concellos rurais e a realidade é que moitas veces na zona durense, na zona de Lugo, o rural ten unha serie de vilas que aglutinan os servizos, os servizos poden ser desde acceso a un sinasio, a unha serie de, de supermercados, unha serie de cuestións que son necesarias no rural, e despois a poboación moitas veces vive noutros, noutras zonas, non? noutras zonas diferentes, e desplázase únicamente para cubrir esos servizos a, a esos lugares. Non? Eu creo que moitas veces a diferencia que, entre, que comentaba antes, Elena entre o eixo atlántico e as zonas de interior de Galicia, de Lugo e Ourense é que moitas veces no Iso Atlántico si que existe, por así decirlo, un continuo entre ese rural e urbano e moitas veces esos accesos e infraestructuras permite que este todo moito máis próximo. En cambio, no interior, e sobre todo máis tanto na educación como na sanidade, e moitas veces esa perda de poboación que, que ocurre coa xente nova que marcha a estudar as universidades e termina abandonando ese espazo rural e que únicamente volve Eh, anos despois se pode teletraballar, fai que vaian desaparecendo eh, pois centros de ensino, centros de saúde, servizos que son fundamentais para que o, o rural siga siga existindo, non? Que moitas veces pensamos que só coa actividade primaria podería sobrevivir o rural, pero moitas veces en esos servizos fai que o, o rural termine perdendo esa poboación que que sería tan necesaria. Eu, o, o que quería engadir un pouco tamén en relación co que comentaban Bea e Maiselena, esta xeración que igual é a nosa, que agora tamén estamos pensando en volver un pouco, unha das cousas as que nos ajuda este proxecto a, a estar reflexionando é como voltar a estes espazos, como deixar de vivir na cidade e igual estar regresando ao que foron as nosas vilas, pero tamén a outros lugares de, de, pois, na xeografía galega, e que este proxecto, estas reflexións nos ajuden a volver conscientemente non? Entun, en algunha das actividades que fixemos pois tamén había como ese pensamento de Como perdemos nunha xeración non os coñecementos como os nosos avós e que tamén os nosos pais habían e nos de repente en 20 25 anos, pois hai ese salto de non sabemos eh, volver e como hai que facelo. Eh por se si alguén tamén está un pouco nesta situación, alguén que nos escoite, si que pois como unha das respostas que fomos recibindo, non, de de, de volver un pouco cos coas orellas abertas, non con, con eh, gratitude, non por mirar ao que a onde estamos chegando e e de chegar como con moita humildade e saber onde estar nos territorios, escoitar, falar cos veciños, cos veciños, é un pouco eh, como eso, sí, volver como a, desde un punto de humildade de onde estás querendo retornar e saber como ler ese territorio que te está recibindo cos brazos abertos e sabes como falar con él. Eh, bueno, recuperando esta, como iniciou esta parte da dualidade rúa rural e urbano, Quería contar unha pequena anécdota que sucedou no Intercentros, no seminario que tuvemos no plurilingüe de Ames co-profesorado, no que antes de entrar eh, na formación, na definición de que é o hábitat rural, propuximos unha dinámica que era confrontar termos e eh, ubicadas no mural onde, por unha banda tiñamos eh, o urbano e eh, na contraposta o rural. Entón, dábamos unha serie de palabras que habría que ubicar ou no rural ou no urbano. Eran así un pouco eh, eh, confrontadas, non? Pois servicios centralizados versus os descentralizados, núcleos dispersos eh, contra os compactos ou relacións comunitarias contra os individualizados. A intención nos tiñamos a clara, pero aínda non explicáramos esta visión que temos e eh, que estamos explicando agora mesmo. Entón, que sucedeu? Que Unha vez que se empezaban a colocar os primeiros posits si que se ubicaban igual eh, con maior facilidade ou no urbano ou no rural pero a partir do terceiro ou cuarto eh, creouse o cause e eh, o debate porque era como, a ver, en eh, que non é isto ou solo urbano ou solo rural xa se chegou ao punto de en eh, que faltan escalóns no medio faltan os espacios intermedios en Galicia temos eh, a periferia ou que chamamos o rubro urbano, ou os, os barrios dentro das cidades, incluso, ou eh, as vilas, ou... Eh, o sea, salían como... Eh, chegou un punto que xa foi como... Vale, vale, vale, vale, vale. O sea, témolo claro. O sea, que, o que nos dice o dicionario é que o rural non é a contraposición á cidade, senón que depende do rural donde estés e temos que ser que nos quenes definamos como é este espacio, que relacións hai, porque hai relacións, hai sinercias, hai unha diversidade territorial moi complexa eh, en Galicia. Eh, isto para min foi como moi chocante, ¿no? de que sin unha intención de, de nos decir isto que pensamos, saliu solo. Palando tamén de diversidade territorial, eh, eh, bueno, aunando xa non só so a dualidade do rural ou urbano e pensando todo eh, a nosa sociedade como un complexo, a nos que nos gusta pensalo todo en común e eh, eh, sabendo que estamos relacionados non só so o rural é o que nutre as nosas cidades, senón que tamén sabemos que estamos vinculados entre diferentes territorios Por todo isto, tamén nos gusta traer, e tivemos unha actividade con elas, experiencias que veñen do outro lado do, do océano, neste caso, con, de Guatemala e eh, El Salvador. Tivemos a sorte de partillar con Juven, con Milagro e con Ana, eh, que son eh, mulleres de, de, zonas, eh, bueno, de zonas rurais, especialmente Milagro e Juven, Que teñen, se enfrentan un papel especialmente duro porque é un papel dunha muller que vive baixo estigma da familia e da religión polo que elas mesmas nos estuveron contando según as súas experiencias dentro dun sistema económico e político violento especialmente machista no? entonces elas teñen unha doble vulnerabilidade ser rural e ser indígenas e ademais están, son eh, defensoras de dereitos e eh, Están nunha posición eh, de moita complexidade non? Elas nos estiveron contando un pouco sobre o estilo de vida rural Das súas contornas Temos aquí tamén a, a, a Bea que traballa en Perú Bueno, non outro contexto Pero que tamén nos pode contar un pouco sobre o, o estilo da, de vida de, de, das mulleres Que se teñen que enfrentar a esta doble vulnerabilidade O traemos precisamente por eso Porque entendelas a elas é entender tamén entendernos a nos, ¿no? porque ao final estamos nun mundo globalizado no que todo é interdependente entón, que reflexións ou que cuestións de interese que estas mulleres nos poden traer podemos aplicálo tamén a os proxectos Pois enlazo o que dicía Lucía antes de, de como volver ao rural penso que con esa mesma frase eh, temos que tamén enfrentarnos a, a coñecer outras outras culturas e outras culturas rurais que é con con respeto, cos oídos abertos, non? e vendo expectantes, non? sen chegar impoñendo as nosas ideas eh, ou os nosos prexuicios. Enton, penso que, que, claro, na ruralidade, eh, coñezo o contexto guatemalteco, como moitas das, das voluntarias que estamos aquí, pero xa levo uns anos traballando en Perú. Eh, a veces nestos lugares, que pasan un pouco tamén como Galicia, non que Que o acceso a servicios e o acceso a eh, transporte o acceso a dereitos en xeral está moi moi vulnerado pero iso leva a que a organización comunitaria especialmente a organización comunitaria das mulleres sexa moi potente non moitas veces eh, que claro a, a maneira que, que queda e a maneira que hai a maneira que coñecen de, de estar no mundo de estar na súa ruralidade é eh, da colectividade non de toda de coas súas veciñas e veciños non organizados para ir conseguindo eh, estes diferentes dereitos que de, eh, o Estado todavía non non teñen acceso ou incluso que é o propio estado o que vulnera. entón Entoncesto mm, que podemos aprender moitísimo de todo iso non da organización comunitaria da participación que, que siga vendo nestas eh, zonas non por exemplo Guatemala ou Perú. E entón, cando volto a Galicia e vexo que vexo as manifestacións en contra de Altri ou vexo a organización que está vendo agora cos, cos macroeólicos recordame moito non? a esas pelexas, a esas loitas no, no rural eh, latinoamericano e tamén eh, esa relación que hai entre as, entre as mulleres e a natureza non? que ali é todavía moito máis forte aquí, claro, como decíamos Eh, mulleres rurais como, como somos as que estamos aquí, perdimos moites arraigo, eh, pero ali todavía é, é parte da vida, non é esa relación coa naturaleza coa natureza. Entent penso que temos moi moito que moi aprender de como defendernos os nosos dereitos como persoas, non que temos dereito, como decía de esa, a sanidade a educación, pero como defendemos tamén a, os dereitos da nosa natureza? non permitimos eh, obras como, como a de Altri por exemplo, aquí ou a minería ilegal eh, en contextos como como os das compañeiras que pois, eh, eh, pude eche descompartir en, no encontro de Iriixoa. Por complementar Bea, estaba tamén superinteresante como as frases que trouxeron Milagro de Juventina a este encontro do que falaba Marta, como que ás veces podemos observar que son estas realidades como que podan ir con certo trasvase non? De, a, está pasando a lío que pasaba aquí hai 50 anos, pero elas o transforman e di, bueno, sal, sabemos como dentro de 50 anos non queremos chegar a ser e como esa lectura tamén é interesante para ter como marxe de reacción e ver que aquí non estábamos facendo ben ou como rápidamente perderonse coñecementos que las teñían como para ter unha visualización do seu futuro e dirá, por aí por aí non é o camiño entón, foi como daría volta volta a esa visión que temos dos países de, do sur global Reubicado esa forma de ver sí, Eu penso que estuvo guai tamén nese, nese encontro Sobre todo esta parte que estás dicindo ti, Lucía De que moitas das señoras Sobre todo as señoras máis maiores Que estaban nese encontro Se veían reflexadas En certas cuestións bueno, Tanto problemáticas Como actitudes Como anédotas que, que que estaban contando eh, Juven e Milagro no? das, de, das súas realidades e de feito había aí como un pouco de nostalgia de, de, bueno, pues dun estilo de vida comunitario que de momento as nosas compañeiras Juven bueno, en este caso as que coñecemos pero que en, en América Latina se mantenen no? que as casetes se solventan mm, con redes de apoio mutuo a comunidade se organiza para cubrir labores de campo, labores de cuidados, eh, onde tamén hai unha conexión máis eh, profunda con a madre tierra, como dicen elas, coa terra, coa natureza, como que se veía iso, no? aquí nas, eh, nas veciñas de Irixoa, como, como se veían así mesmas eh reconhecidas en todo o que estaban dicindo as súas compañeiras. E con respecto a isto, precisamente este tipo de actitudes, entre outras cousas, pero tamén esta pues, con, bueno, como, estas características que que nos gustan e nos parecen interesantes, que se queren levar a xente máis nova, chegalas ao alumnado, que se vexan, que se podan ver representadas aí no futuro preguntarvos como xa volvéndonos un pouco as liñas de, do proxecto e do que estamos facendo, como podemos levar isto, que estratexias hai que podamos levar a cabo nos colex co alumnado para para traer a xeracións máis novas estos saberes e estas cuestións. Eu creo que por un lado poder escoitar persoas maiores do que viven nos propios lugares. É decir, creo que proxectos no que poder aprender a xente maior do lugar sempre pode posibilitar que a xente máis nova poda defender ou, ou demandar unha serie de, de necesidades que de outra maneira, pensando que nunca se poden conseguir pois é máis fácil emigrar a unha zona eh, urbana e abandonar ese, ese espazo rural. Non? Eu creo que moitas veces poder coñecer eso Poder coñecer tamén iniciativas que se están empezando a desenvolver nestes espazos rurais e que lle empezan a dar pé a que xente nova se poda empezar a sentar nesos lugares para construir proxectos nos que se pode teletraballar ou incluso traballar no propio rural e dar servizos a xente de urbano ausentes, ausentes de outros lugares, creo que permite que, que a xente máis nova, a pesar de que o mellor sí que teña que marchar a estudar a unha vila, a unha cidade, en algún momento poda voltar con ideas para aplicar neses, nese zona rural. ¿no? Porque creo que si que existe a día de hoxe, eh, máis despois da, da pandemia, moitas persoas que naceron nunha zona rural, que marcharon, pero que, que están volvendo con ideas e con iniciativas para reincentivar ou para dar fé a que ese nese rural ha xa unha serie de, de características que de outra maneira non, non existirían. Non? Eu creo que a posibilidad de que a xente máis nova pesa, que non está todo perdido, que hai moito que se pode aproveitar nese rural, pode ser como un punto non que poder vinculálo. Moitas veces incluso cousas relacionadas co propio currículum que están, que están a estudar. Vale? Non todo o que estudan nos centros educativos ten que ver solo cu urbano, senón directamente co rural tamén todos os coñecementos que aprenden tamén son moi vinculados ao, ao ámbito rural. Como comenta Alberto, eh, creo que é bastante sincero, xa xa desde a materia que xa xa, xa desde a etapa educativa na que estea, xa primaria, secundaria, infantil, ou incluso a formación profesional, vincular de algunha maneira o hábitat a, a calquera das materias que se podan realizar. Estou pensando, pois igual pensamos que igual non ten unha relación coa educación física, pero facer unha actividade de xous populares, recuperar como eses saberes populares a través do xogo, xa é algo. Xa é, se vamos buscando un poquinho, que tampouco require de moitísimo esforzo, podemos reforzar esa memoria colectiva, recuperar eses saberes populares, e eh, reactivar ese sentimiento de pertenza eh, desde eh, a escola. Non ten que ser algo moi complexo, eh, simplemente con observar e identificarnos no entorno no que estamos, máis inmediato. Traballar na nosa realidade máis próxima. Prácticamente con isto, xa estamos batendo grandes pasos. De sentirnos que pertencemos a ese lugar, apropiarnos dele e defendelo. Porque ao final que queremos é defendelo, queremos vivirlo, queremos disfrutálo. E queremos conectar con, con ese espacio, con esa natureza, con todo o que levamos dito hasta ahora, básicamente. Enlazando co que di Rebeca, penso que tamén eh, son importantes estas actividades que traemos dentro de, den do sur global, ¿no? Moitas veces simplemente levar un dos documentais que temos feito en Guatemala ou, ou poder ter a juventina en persoa falando tanto co alumnado, co profesorado, coas veciñas... Penso que axga moito tamén o que pasa nes outras realidades e podemos aprender moito de como defenden o ser rural, como defenden o territorio, como defenden a natureza e como entender que vivimos nun mundo conectado e, e romper esos prexicios que temos ás veces con con ese sur global non sí isto mesmo. Fixémoslo xa no proxecto, eh, tamén se fixo o ano pasado de, como dice Bea, a partir deses documentais que está moi ben sobre eh, o acceso ao hábitat no entorno rural indígena en Guatemala ou a educación, ou a educación inclusiva, ou o acceso a auga que son como os cato grandes documentais que temos a disposición en aberto que podedes buscar en Youtube, en Arquitecturas en Fronteiras, en eh, Levar a aula e a partir de aí crear un debate e incluso proponer algún exercicio práctico de neste entorno, como realizarías, pois, eh, por exemplo, que fixemos en FP eh, en ciclo de amobiliamento e eh, carpintería. Como realizamos eh, un mobiliario para unha cociña de unha vivenda construída por arquitecturas en fronteiras neste entorno eh, rural eh, das comunidades indígenas de Guatemala. Sacados desa realidade máis próxima e común e empezan a ver outras cousas. Que, ao final, a vida tratase deso, de abrir os ollos e ver que hai outras realidades que tens que ponerte na pel de outra persoa para facer o teu traballo, sea que sea a túa profesión o día de mañán. Sempre vas ter eh, diversidade de persoas coas que traballar, ou de clientes, ou do que sexa, coas que vas ter que comprender para poder proponer. Un, un proxecto ou o que se che encar en momento: Creo que é importante que se que sigamos sendo conscientes de que se traballamos con, con alumnado é importante seguir fomentando este pensamento crítico non esta conciencia en crítica Reivindicamos tamén aquí non alonxarnos desa... De neutralidade que non é neutral que ás veces non xuxiren desde altas esferas e sigamos traballando en proxectos educativos non que traballen con xenos enana sobre sobre os seus dereitos sobre a súa consciencia do territorio no que habitan e do que queren defender e da cultura que están bueno que teñen que temos que ser capaces de transmitirlle para que podan seguir eh, defendendo, non, bueno, pues ahí como que reforzar este pensamento crítico, se estades tamén algun alumno, alumna en algún centro educativo como que valóredes aos docentes, as docentes que vos están a traballar con vos proxectos que están proxectos que, eso, que, que vos implican a a traballar fora do centro, a, a traballar con cos mayores con proxectos interxeracionais que vos sacan da aula, que que se ides conscientes do, do valor que supón ter eh, docentes que, que se esforzan en levar vos proxectos desse desse contido. Pois moitas grazas, compañeiras e compañeiros, é a verdade que é un prazer escoitarvos eh, esta conversa, aínda que a teñamos así, modo formal ou, ou estruturada, por, sou, por ser un podcast, pero eh, son cousas que Xurde moitas veces nas, nas nosas reunións, moitas veces non nos podemos xuntar todas, e hoxe a verdade é que estivo... Este encontro é bastante especial porque nos podemos xuntar un pouco, unha algúnas alguna máis das que sol, solemos estar. e que sempre é un, un prazer escoitarvos aprender de vos. E ata aquí este episodio 45. Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquera outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.asfes.org ou enviando un correo electrónico a galicia.asfes.org Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está dispoñible vía feed en calquera aplicación de podcast en a maioría de agregadores como Spotify ou Apple Podcast. A nosa sintonía, a canción A vida de Maya Solovei e o resto de músicas que teñen soado en Habitando distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este falangullo e a maioría dos contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis. Moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata a próxima. Adeus. Adeus. Adeus. Adeus. Chau, chau. Adeus.